Розділ 42. Коли я закінчив розповідь, Распіноїджі сцепив руки так, що оманливо скидався на дитину. Це чудово, видихнув він, як в епосі. Припини, попросив я його. Ні, справді, у нас тут така молода культура за ледве 100 років планетарної історії. Нам потрібні такі оповіді. Ну що ж, я знезав плечима й потягнувся до пляшки на столі. У зламаному ліктьовому суглубі різко пробудився біль. Бери права на неї, якщо хочеш. Піди-продай її групі Лапіне. Може, вона зробить із цієї хріні конструкт оперу? Смійся на здоров'я. В очах розпіноюджі зажеврів яскравий підприємницький вогник. Але для місцевих історій є свій ринок. Практично все, що в нас є, імпортовано з Латімера. А як довго можна прожити чужими мріями? Я знову налив собі півсканки віскі. Кемп якось ними живе. Ой, та то ж політика. Таке ще. Це інше. Мішанина з неоквилівських настроїв і старомодного комінізму. Кому? Він класнув пальцями. «Давай, ти ж зі світу Гарлана? Як це називається?» «Комунітарізм». «Так, точно». Він глибокодумно хитнув головою. «Це не витримає випробування часом. Як витримає його добра героїчна оповідь? Планове виробництво, соціальна рівність схожа на якийсь клятий шкільний конструкт. Ну, у раді саме дім. Тоб на це повівся. Де тут родзинка? Де кров і адреналін?» Я відпив трохи віскі і поглянув на дахи складів «Розкопки-27» туди, де в сяйві при сонця купалися незграбні кінцівки копача. Екранами на нелегальних налаштуваннях не так давно пройшла чутка, наполовину заглушена та зашифрована, буцімто на екваторіальному заході розпалюється війна. Якийсь контрудар кемпа, про який не подумав картель. Шкода, що з ними вже не було карери, здатного за них думати. Коли віскі пролився всередину, я трохи здригнувся. Напій не кусався, але якось з злагідною інтелігентністю. Це був не той заобервільський купаж, який я видудлив разом з Люком Депре минулого тижня. Ціле суб'єктивне життя тому. Його я чомусь не міг уявити в колекції такої людини, як Распіноїджі. «Там зараз удосталь кровопролиття», – зауважив я. «Так, зараз, але ж це революція. Подумай, що буде опісля. Уявімо собі, що Кемп виграв у цій сміховинній війни і запровадив цю мульку з голосуванням. Що по-твоєму було б далі? Я тобі скажу, хто б сумнівався». Менш ніж за рік, він уже буде підписувати такі самі контракти з картелем, що працюватимуть на таку саму динаміку накопичення багатства, а якби він цього не зробив, його б витрули з Індиго Сіті хм. Ну, голосуванням свої, а тоді зайнялися б цим замість нього. Мені здається, що він не з тих, хто йде тихо. Так, у цьому й полягає проблема з голосуванням, розсудливо відповів Розпіноїджи. Без сумніву. Тільки коли-небудь зустрічався з ним по-справжньому. З Кемпом? Так, кілька разів. І який він був? Він був як Кайзек, Він був як Гент. Він був як усі вони. Та сама напруженість, та сама курва проклятуща впевненість у власній рації. Тільки уявлення про власну рацію інші. «Високий», – сказав я. Він був високий. «А, ну так, хто б сумнівався?» Я повернувся і поглянув на хлопчика біля себе. «Джоко, невже це тебе не ментежить? Що станеться, якщо кемпісти прорвуться з боями аж сюди?» Він усміхнувся. Я сумніваюся, що їхні політичні експерти якось відрізняються від картельних. У всіх є якісь апетити. А ще, гадаю, з урахуванням того, що ти мені передав, у мене досить широкі можливості для торгів, щоб позмагатися зі старим циліндром і викупити свою неодноразово засталену душу. Його погляд зосередився. Звісно, якщо припустити, що ми повністю позбулися погрози запуску даних з вашого боку. Розслабся, я ж тобі казав. Я заклав усього п'ять штук. Якраз достатньо, щоб Мандрейк могла знайти кілька, якби вдалася до пошуків і знала, що вони справді існували. Найбільше в нас не було часу. Хм, Распіноїджи покрутив віски на денці склянки. Такий розсудливий тон було дивно чути в його юному голосі. Особисто я вважаю, що ти повівся як божевільний, ризикнувши закласти так мало. Якби Мандрейк видалила їх усі? Я знайзав плечіма. Якби? Ні за не ризикнув би подумати, ніби знайшов їх усі. Надто багато стояло на кону. Безпечніше було відпустити гроші. Така суть будь-якого доброго блефу. «Так, ну ти ж посланець!» Він тиснув тонку пластину за з долоню, один з приладів клину, що лежала на столі між нами. «І ти абсолютно впевнений, що Мандрейк ніяк не впізнає цю передачу?» «Повір мені». Я мимоволі всміхнувся від самих цих слів. Це новітня військова маскувальна система. Без цієї маленької коробочки – Передачу неможливо відрізнити від зоряних завад. Як для мандрейк, так і для будь-кого іншого. Ти гордий і незаперечний власник одного марсіанського зорельота, Безумовно обмеженого випуску. Распіноїд же сховав пульт і підняв руки. Гаразд, досить. Ми домовилися. бий мене цим по голові. Добре продавець знає, коли треба зупинити продаж. Ти просто не біси мене, привітно сказав я. Я людина слова таке ще. Що найпізніше після завтра. Найкраще, що можна купити за гроші. Він шмигнув носом. Принаймні в лендфолі. І техніка, який встановить його як слід. Справжнього техніка, а не якогось копійчаного гіка з віртуальною освітою. Дивна позиція як на людину, що планує провести наступне десятиліття у віртуальності. Знаєш, у мене самого є віртуальний диплом з управління бізнесом. Три дюжини віртуально пережитих наочних прикладів. Значно краще, ніж намагатися здобути його в реальному світі. Я фігурально. Доброго техніка. Не хитруй зі мною. «Ну, якщо ти мені не довіряєш», – роздратувався він, – «то, може, попросиш зробити це за тебе свою молоду пілотесу?» Вона за цим стежитиме, І вона знає достатньо, щоб помітити прокол. «Не сумніваюся. Вона здається дуже компетентною». Я відчуваю, як скривилися мої вуста. Він применшив дійсність. Незнайомі засоби керування, закодоване клино-блокування зв'язку, що норовило вімкнутися знову з кожним маневром, і невеликовне радіаційне отруєння. Амелі Ванксават витримала все це, лише раз у раз лаючись крізь зуби, і пролетіла лінкором з дангрику до розкопки 27 за 15 хвилин з хвостиком. Так вона компетентна. Знаєш, Распіноджі гигикнув, учора ввечері я думав, що мій час нарешті вичерпався, аж тут побачив на тому одороблі розпізнавальні знаки клину. Мені ніколи не спадало на думку, що транспортний засіб клину можна захопити. Я знову здригнувся. Так, це було нелегко. Ми посиділи за маленьким столиком, дивлячись, як із опор копачам зісковзує сонячне світло. На вулиці, що простягалася вздовж складу Распіноїджі, діти бавилися в якусь гамірну і жваву гру. Їхній сміх долинав до патіо на даху, наче дим від чужого пляжного барбеку. «Ти його якось назвав?» Нарешті поцікавився розпіноїджі. «Цей зорліт». «Ні, тоді це справді було не на часі». «Мабуть, що так». «Ну, а тепер це на часі. Є якісь ідеї?» Я знезав плачіма. «Вардані?» а, він проникливо глянув на мене. «А їй би це сподобалося?» Я взяв свою склянку і випив її до дна. «А мені курва звідки знати?» Вона практично не говорила зі мною, відколи я знову випав з із брами Схоже, зівбив там ламун, та я переступив у її очах якусь останню межу. А може це сталося тоді, коли я на її очах механічно бродив туди-сюди в мобі костюмі по-справжньому вбиваючи сотню злишків загиблих бійців клину, що досі валялися на пляжі. Вона зачинила браму з таким обличчям, що навіть у підробного чохла синтета воно було б виразнішим. Пішла заванксувати і мною в черво доблесті Енджин Чандри, наче Людроїд. А коли ми прилетіли до Роспіноїджі, замкнулася у своїй кімнаті і не стала виходити. Мені не хотілося наполягати. Я був нато втомлений для потрібної нам розмови, не зовсім упевнений, що вона взагалі досі нам потрібна. Та й усе одно казав я собі, поки Распіноїджи не погодився, в мене є інші клопоти. Распіноїджи погодився. Наступного ранку я прокинувся пізно. Розбудив мене звук невдалої посадки аерокатера, на якому прибула з Ленфула бригада найманих техніків. Я, відчуваючи легке похмілля від візки та потужних антирадіаційних і знеболювальних коктейлів, які Распіноїджи роздобув на чорному ринку, підвівся і пішов на зустріч з ними. Юні, прилизані та, напевно, дуже вправні у своєму ремеслі, вони обидва почали мене бісити з першого погляду. Ми трохи посперечалися на честь знайомства під нестрогим наглядом Роспіноїджі, але я явно втрачав здатність селяти страх. Їхня поведінка так і не вийшла з режиму «що це за у костюмі?». Врешті-решт я здався і повів їх до лінкора, де я з похмуро ревнивим виглядом біля вхідного люка вже чекала, склавши руки вонксават. Коли технарі її побачили, з них миттю злетів гонор. «Це норм», – сказала вона мені, коли я спробував пройти за ними всередину. «Може, підеш, поговориш з Таною? Гадаю, їй треба дещо сказати». «Це я маю зробити». Пілотеса нетерпляче знизала плечима. «Комусь? І на роль цього когось, схоже, обрано тебе. Зі мною вона не розмовляє. Вона ще у своїй кімнаті?» «Вона вийшла». Вонсават змахнула рукою кудись у бік скупчення будівель, що являла собою центр розкопки 27. «Давай, я нагляну за цими хлопцями». Я знайшов її півгодини потому. Вона стояла посеред вулиці на одному з верхніх рівнів міста і дивилася на фасад перед собою. Там була вмурована невеличка марсіянська архітектурна деталь з ідеально збереженими блакитними гранями, з обох боків з'єднана шаром цементу з відгороджувальною стіною та аркою. На всіяній гліфами поверхні, Хтось написав густою ілюмінієвою фарбою – фільтраційна утилізація. Невимащений майданчик за аркою був захаращений розчленованими машинами, що були розставлені на сухому ґрунті нерівними рядами, і тому скидалися на якийсь несподіваний врожай. У тих рядах безцільно порпалася парочка постатей у комбінезонах. Коли я підійшов ближче, вона озирнулася. Обличчя в неї було виснажене, і її гриз якийсь гнів, якого вона не могла відпустити. «Ходиш за мною?» «Не спеціально», – збрюхав я. «Добре спиться?» Вона заперечно хитнула головою. «Я досі чую суджіяді». «Ясно. Коли тише затягнулася, я кивнув на арку. Зайдеш туди». «Ти що, блін? Ні, я просто зупинилася, щоб...» І вона безпорадно показала на заляпований фарби марсіянський сплав. Я придивився до гліфів. «Інструкція до надсвітлового двигуна, так?» Вона мало не сміхнулася. «Ні». Витягнувши руку, вона провела пальцями по одному з гліфів. Це нудний навчальний текст. Своєрідний гібрид поезії з правилами безпеки для молодняка. Частково він складається з рівнянь. Мабуть, рівнянь з лету та гальмування. А ще це своєрідне графіті. Тут написано, вона зупинилася і знову хитнула головою. Що тут написано, сказати не можна. Але він він обіцяє ну, просвітлення, відчуття вічності, що приходить із мріями, про змахи крилами до тих, то ще не може літати по-справжньому. А ще він вчить добряче посрати перед злютом у заселеній місцевості. Ти приколюєшся, тут такого немає. Є. І все це прив'язане до однієї послідовності рівнянь. Вона відвернулася. Ви не добре вміли це об'єднувати. Наскільки нам відомо, психіка марсіян була не надто схильною до ділення на частини. Ця демонстрація знань вочевидь її виснажила. Вона схилила голову і сказала. Я йшла до копача, до тієї кав'ярні, яку минулого разу показав нам розпіноючи. Сумніваюся, що у моєму шлунку щось затримається, але... Звісно, я піду з тобою. Вона поглянула на мобі-костюм, який тепер добряче виділявся під одягом, що його мені позичив підприємець із розкопки 27. Можливо, мені слід таким розжитися. На той час, який нам залишився, це майже безглуздо. Ми почем чекували вгору з хилом. Ти впевнений, що це вигорить? Запитала вона. Що саме... Продаж Распіноїджі найбільшої археологічної знахідки за останні 500 років, за ціною ящика віртуальності та пускового слоту з чорного ринку? А ти як думаєш? Я думаю, що він сраний торговець, і довіряти йому можна не більше, ніж Гендові. Танім, лагідно сказав я, не Генд продав на склину. Распіноїджі має дістатися покупка тисячоліття, і він це знає. Тут він визначився остаточно, повір мені. Гаразд, це ж ти тут посланець. Кав'ярня загалом була саме такою, якою я її запам'ятав, жалюгідним скупченням запліснявілих стільців і столиків у затінку масивних стійок і опор каркасу копача. Вгорі слабко світилося голоменю, а з підвішених на споруді динаміків у повітря вилітали приглушені пісні лапіни. В кав'ярні повсюди стояли марсіанські артефакти, як мені здавалося, розставлені навмання. Ми були тут єдиними клієнтами. Невідомо, звідки з'явився Невеликовно змуджений офіціант і зображеним виглядом зупинився біля нашого столика. Я позирнув на меню, а тоді знову на вардані. І вона хитнула головою. Просто води, сказала вона, і цигарок, якщо є. Сьомий майданчик чи воля до перемоги. Вона скривилася. Сьомий майданчик. Офіціант поглянув на мене, явно сподіваючись, що я не зіпсую його день і замовлю якусь їжу. Кава є. Він кивнув. Принесіть кави, чорної, звіски. Він поплентався геть. Я, коли він відвернувся, подивився на Вардані і звів брову. Не збиткуй з нього, працювати тут явно невесело. Могло би бути і гірше, його б могли призвати до армії. До того ж, я змахнув рукою, показуючи на артефакти довкола. Поглянь на цей декор. Чого ще можна бажати? Слабка усмішка. Таке ще. Вона згорбилася, нахилившись над столом. Коли ти становиш віртуальне обладнання, я, я не поїду з тобою. Я кивнув, я цього й очікував. Вибач. за що ти переді мною вибачаєшся? Ти... Ти дуже багато зробив для мене за останні пару місяців. Ми витягнули тебе з табору, бо потребували тебе, не забувай. Коли я так сказала, я сердилася. Не на тебе, а... Та ні, на мене. На мене, на Шнайдера та, блін, на всіх на світі людей у формі. Я знизав плечима. Я не тримаю на тебе зла. І ти мала рацію. Ми тебе витягнули, бо потребували тебе. Ти нічого мені не винна. Вона оглянула свої руки, які поклала на коліна. "Таке кеші, ти й допоміг мені відновитися. Тоді я не хотіла визнавати це перед тобою. Але та посланська приблуда з відновленням працює. Мені стає краще. Потроху, але той етап уже пройдено. Добре, я завагався, а тоді примусив себе сказати. Та все одно я зробив це, бо потребував тебе. Це було невід'ємною частиною порятунку. Безглуздо було витягувати тебе з табору, залишивши там половину твоєї душі. Її вуста смикнулися. Душі. Вибач, це я фігурально. Забагато тусувався з Гендом. Розумієш, мене не обурює, що ти звалюєш. Мені би просто хотілося знати чому. Тут знову припхався офіціант, і ми затихли. Він розставив напої та поклав цигарки. Таня Варданя розірвала пачку і простягнула мені через стіл одну цигарку. Я похитав головою. Я кидаю курити. Це ж буває. Вона майже беззвучно засміялася і взяла цигарку з пачки. Коли вона торкнулася наліпки запалювання, закурився дим. Офіціант пішов. Я трохи надпив свою каву з віскі та приємно здивувався. Вардані випустила димогору в каркас Копача. Чому ти залишаєшся?» Вона подивилася на стільницю. «Я не можу поїхати зараз таке ще. Рано чи пізно те, що ми там знайшли, стане загальновідомим. Браму знову відчинять. Або ж туди полетять на МП-крейсері. Або йти йти». «Так, рано чи пізно. Але зараз цьому заважає війна. А чому я можу зачекати?» Чому б не зачекати на Латтімері? Там набагато безпечніше. Я не можу. Ти сам сказав, переліт на Чандрі має тривати щонайменше 11 років. Це за максимального прискорення і без коригування курсу, яке може знадобитися Амелі. Хто його знає, що тут станеться за наступні 11 років. Наприклад, може закінчитися війна. Таке, що війна може закінчитися хоч наступного року. Тоді Роспіної Джи скористається об'єктом своїх інвестицій, а я хочу бути присутня при цьому. «Десять хвилин тому ти могла довіряти йому не більше, ніж Гендові. А тепер хочеш на нього працювати?» «Ми...» Вона знову поглянула на свої руки. «Ми обговорили це сьогодні вранці. Він готовий сховати мене, поки все не вляжеться. Роздобути мені новий чохол». Вона дещо боязко всміхнулася. «З початком війни магістри гільдії стали рідкістю. Гадаю, він тоді інвестував і в мене». «Мабуть, так». З моїх вуст виходили слова... А я ніяк не міг збагнути, чому так стараюся відмовити її від цього. Ти ж знаєш, що з цього не буде великої користі, якщо клин піде по твою душу. А це ймовірно? Та ні, аж ніяк. На якійсь таємні станції, мабуть, зберігається резервна копія Карере, але те, що він мертвий, зрозуміють не одразу. А дозвіл на зачохлення резервної копії вибиватиме ще довше. І навіть якщо він таки дістанеться Дангреку, там уже не буде нікого, хто розповів би йому, що там сталося. Вона здригнулася і відвела погляд. Так було треба. Так було треба, Таню. Ми мусили замести сліди. Вже хто-хто, а ти маєш це знати. Що? Вона знову позирнула в мій бік. Я сказав, вже хто-хто, а ти маєш це знати. Я подивився у вічі. Саме це ти зробила минулого разу, хіба ні? Вона знову різко відвела погляд. Дим, що корився від її цигарки, підхопив вітерець. Я порушив нашу мовчанку. Тепер це вже не має особливого значення. У тебе немає потрібних навичок, щоб потопити... Нас дорогою звідси на Латімер, а коли ми опинимося там, ти мене більше не побачиш. Не побачила б мене більше. А тепер ти з нами не їдеш. Але я вже сказав, що мені цікаво знати. Вона ворухнула рукою так, ніби та існувала окремо від неї. Затягнулася цигаркою і механічно видихнула. Її очі вдивлялися у щось, чого з мого місця не було видно. Як давно ти це знаєш? Знаю. Я замислився. Чесно кажучи, я думаю, що знав це з того дня, коли ми витягнули тебе з табору. Я не хотів казати, в чому річ, але знав, що проблема є. До нашого приїзду хтось спробував тебе викрасти. Комендант табору обмовився про це між нападами слиновиділення. Дуже ж вава діяльність за його мірками. Вона знову затягнулася димом і потроху випустила його споміж зубів. Ну так. А ще, звісно, були твої друзі на рекреаційному рівні Мандрейк. Оце я справді мав помітити ще на старті. Ну це ж найдавніший прийом по вій провести жертву за прутним темним провулком і передати її своєму сутенерові. Вона здригнулася. Я нещиро всміхнувся. Вибач, все я фігурально. Просто якось дурновато почуваюся. Скажи мені, та вистава з погрозами була обманкою, чи вони це серйозно? Не знаю. Вона хитнула головою. Вони були з Революційної гвардії, ланцюгові пси кемпа. Вони порішили Дена, коли він почав за ними ниж Убили його по-справжньому, пам'ять спалили, а тіло розпродали на запчастини. Це вони мені розповіли, поки ми на тебе чекали. Може, хотіли мене налякати, я не знаю. Вони, мабуть, радше застрелили мене, ніж відпустили знову. Так вони і мене капець, як переконали. Але викликала їх усе одно ти, чи не так? Так, сказала вона самій собі, наче вперше дізнавшись правду. Я? Не розкажеш чому? Вона ледь помітно ворухнулася. Може, хитнула головою, а може, просто здригнулася. Гаразд, не хочеш розповісти мені як? Вона знову опанувала себе і подивилася на мене. Закодований сигнал. Я про все подбала, поки ви з Яном прицінювалися до Мандрейк. Сказала їм чекати на мій сигнал, а тоді зв'язалася з ними у своїй кімнаті у Хмарочосі, коли впевнилася, що ми однозначно поїдемо до Дангрику. На її обличчі з'явилась усмішка, але голос у неї був, як у автомата. Я замовила з каталогу спідню білизну і зашифрувала в номерах локаційний код. Елементарщина. Я кивнув. Ти завжди була кемпісткою? Вона нетерпляче засувалася. Я не тутешню ковачу. Я не маю тут жодного права на політичну позицію. Вона гнівно зиркнула на мене. Але ж раді бога, ковачу. Це ж бляха їхня планета, хіба ні? Мені здається, що це, в принципі, і є політична позиція. Так, певно, не мати жодних переконань дуже непогано. Вона покурила ще трохи, і я помітив, що в неї злегка тремтить рука. Я заздрю твоїй сранній самовдоволеній святенні відстороненості. Ну, Таню, це не рідкість. Я спробував говорити без винуватих ноток у голосі. Спробив попрацювати місцевим військовим радником Джоша Кемпа в Індіго-Сіті, коли він розвалюватиметься від бунтів. Пам'ятаєш ті милі маленькі інгібіторні системи, які нацькував на Наскарера? Як я вперше побачив їх на Санкції 4, кемпові гвардійці нацькували їх на торговців артефактами, що протестували в Індігосіті, сіті за рік до початку війни. На максимумі, з безперервним розрядом. Ніякого милосердя експлуататорським класам. Кілька вуличних чисток, і ти вже відсторонений. Отже, ти перейшов на інший бік. Також на насмішку я чув у її голосі того вечора в барі, того вечора, коли вона відігнала Шнайдера. Ну, не одразу. Який час я думав, чи не вбити мені кемпам, але виглядало на те, що воно того не варте. Може, на його місці стане хтось із членів родини, хтось зблінний з поплічників. І війна на той час усе одно здавалася практично неминучою. А як каже Квела, Такі речі мають іти своїм гормональним звичаєм. «Оце так ти в цьому виживаєш?» – прошепотіла вона. «Таню, я відтоді намагався поїхати». «Я...» – вона здригнулася. «Я стежила за тобою, ковачу. Я стежила за тобою в Лендфеллі під час тієї перестрілки в конторі промоутера у Мандрейк Тавер. На пляжі, в Дангреку, коли ти був зі своїми. Я...» – «Я заздрила, тому що в тебе є. Тому як ти себе поважаєш?» Я ненадовго зосередився на своїй каві звіски. Вона, здається, і не помітила. Я не можу. Безпорадний захисний жест. Я не можу виконати їх із голови. Гасана, Пунксакула, сакула, Арибо, всіх інших. Я взагалі не бачила, як померла більшість з них, але вони. І далі. Вона незграбно проковтнула грудку в горлі. Як ти здогадався? Не пригостиш цигаркою. Вона мовчки передала мені пачку. Я заходився запалювати цигарку та вдихати дим. Щоправда, без жодної помітної користі. Мій організм зазнав таких ушкоджень і був так накачаний препаратами розпіноїджі, що я здивувався б, якби вона таки була. Просто звичка принесла мені невелику втіху, та й все. Інтуїція посланців працює не так. Повільно заговорив я. Як я вже казав, я знав, що щось не так. Просто не хотів звертати на це увагу. Ти... Ти справляєш добре враження, Таню Вардані. До певної міри мені не хотілося вірити, що це робила ти, навіть коли ти влаштувала саботажу вантажному відсіку». Вона здригнулася. «Вонксават сказала...» «Так, знаю. Вона досі вважає, що то був Шнайдер. Я й не казав їй нічого іншого. Я сам був цілком певен, що то був Шнайдер після того, як він нас кинув. Як я вже казав, я не хотів думати, що це можеш бути ти. Коли з'явилися непрямі докази про Шнайдера, я став полювати на них далі, як теплова голівка самонаведення». У стикувальному модулі був такий момент, коли я його розкусив. Знаєш, що я відчув? Мені стало легше на душі. У мене з'явилося рішення, і мені вже не потрібно було думати, хто ще може бути в цьому задіяний. От і вся моя відстороненість. Хех. Вона нічого не сказала. Проте була ціла купа причин, з яких Шнайдер не міг бути винен у всьому. А обробка посланця просто знаходила дедалі нові причини, яких зрештою назбиралося стільки, що далі ігнорувати їх вже не можна було. Наприклад. Наприклад, оце. Я сягнув рукою в кишеню і витрусив з неї портативний стек даних. Мембрана опустилася на стіл, і у проєкції котушки даних з'явилися часточки світла. Очисти цей простір для мене. Вона якось дивно на мене глянула, а тоді нахилилася вперед і змахнула порушинки візуалізації вгору у верхній лівий куток котушки. Мені згадався цей жест із тих часів, коли я годинами дивився, як вона працює з зображеннями на власних моніторах. Я Цікава звичка. Більшість із нас змітають їх униз на поверхню. Але в тебе все інакше, ти прибираєш усе вгору. Вицинський, це його звичка. Це ти від нього навчилася? Не знаю. Вона знизила плечима. Мабуть. Ти, бува, не Вицинський? У неї вирвався короткий смішок. Ні, я працювала з ним у Бредбері та на землі Нкруми, але я вдвічі за нього молодша. Як це ти до такого додумався? Ніяк, просто спало на думку. Ну, знаєш, та віртуальність із кіберсексом. У тому, що ти робила з собою, було дуже багато чоловічого. Розумієш, мені просто стало цікаво. То зумів би втілити чоловічу фантазію краще за чоловіка. Вона всміхнулася. Ні, таке ще все навпаки. То зумів би втілити чоловічу фантазію краще за жінку. Ось його на мить між нами спалахнуло щось тепле, що тут таки почало гаснути. Її усмішка зникла. То що ти там казав? Я показав на катушку даних. Ось такий візерунок ти залишила в катушці даних у каюті траулера. Вочевидь, після того, як зачинила браму перед носом у Дгасану Пунксакула та його команди. Після того як убила двох пасажирів траулера і викинула їх у сіх. Я бачив це вранці після вечірки. Одразу я цього не помітив, але, як я вже казав, така робота постанців. Треба просто й далі збирати крихти даних, поки не вийде щось осмислене. Вона зосереджено дивилася на котушку даних, але я все-таки помітив, як вона здригнулася всім тілом. Варто мені було вимовити прізвище. Гасан Понк Сакул. Коли я почав шукати, знайшлися інші крихти. Корозійні гранати у вантажному відсіку. Звісно, бортові монітори на Нагіні вимкнув Шнайдер, але ж ти з ним трахалася. бо більше, це була стара пристрасть. Не думай, щоб тобі було важче вмовити його на це, ніж затягнути мене на рекреаційний рівень у Мандрей. Спершу деталі не сходилися, бо ти дуже наполягала на тому, щоб доправити заявний буй на борт. Нащо взагалі завдавати собі клопоту, намагаючись вивезти з ладу бої, а потім так боротися за розміщення того, який залишився. Вона різко кивнула. Вона ще думала про Дгасана Пунгсакула, тож я говорив у порожничу. Тобто це було нелогічно, поки я не замислився про те, що ще було виведено з ладу. Не бої. Установки один та нуль Ти зіпсували їх усі, бо так ніхто не зміг би ввезти Дгасана Пунгсакула та інших у віртуал, і довідатися, що з ними сталося. Звісно, рано чи пізно ми мали доправити їх до Лендфула і довідатися про це. Але ж ти не збиралася допустити, щоб ми повернулися, чи не так? Тут вона повернулася до мене, змучено подивившись за плетива диму. Знаєш, коли я збагнув більшу частину цього, я зробив глибоку затяжку. Під час плавання назад до брами. Розумієш, я був практично впевнений, що поки її дістануться, вона встигне зачинитися. Попервах, я не знав напевно, чому так думав але це здавалося якимось логічним. Вони пройшли крізь браму, і брама за ними зачинилася. Чому так могло статися, і як сердечний Дгасанопонг Сакул опинився не на тому боці у футболці? А тоді я згадав водоспад. Вона кліпнула. «Водоспад?» Так, будь-яка нормальна людина після злягання пхнула б мене в той басейн, а тоді засміялася. Б. Так зробили б ми обоє. Натомість і заплакала. Я оглянув кінчик своєї цигарки так, ніби він мене цікавив. Ти стояла біля брами з Гасанопонгсакулом і проштовхнула його на той бік, а тоді різко її зачинила. Щоб зачинити браму, двох годин не потрібно, геш, Таню? Ні, прошепотіла вона. Ти вже думала, що тобі, можливо, доведеться так само вчинити зі мною. Тоді біля водоспаду. Я? Вона хитнула головою. Не знаю. Як ти вбила двох людей на траулері? З Танером. А потім Сіті. Вони потонули, не прокинувшись. Я... Вона прокашлялася. Згодом я витягнула їх знову, збиралася, не знаю, десь їх поховати. Можливо, навіть зачекати кілька днів і перетягнути їх до брами, Спробувати її відчинити, щоб викинути і їх теж. Я запанікувала. Мені було нестерпно перебувати там. Я думала, чи не можуть Арібово та Вен знайти, якийсь спосіб відчинити браму знову, поки в них не скінчилося повітря. Вона зухвало на мене глянула. Насправді, я в це не вірила. Я археологістка. Я знаю, як... Вона замовкла на кілька секунд. Я й сама не могла відчинити її знову так, щоб встигнути їх врятувати. Річ була просто у брамі, в її значенні. Я сиділа там на траулері, знаючи, що вони просто по інший бік тієї штуки задихаються. За мільйони кілометрів звідти у небі, у мене над головою, і все одно зовсім поряд у печері. Так близько. На мене ніби чекало щось величезне. Я кивнув. На пляжі в Дангрику я розповів Вардані та Вонксават про трупи, які знайшов запечатаними в товщі марсіянського судна, коли ми з карерою полювали один на одного всередині корпусу. Але я так і не розповів жодних з них про свої останні півгодини всередині корабля. Про те, що побачив і почув, чим назад назад, лункої пустки стикувального модуля з карерою імпелерною рамою на плечах. Про те, що, як я відчував, пливло біля мене аж до самої брами. За який час моє поле зору звузилося до тьм'яного розмитого вогника, що обертався далеко в чорноті. І мені не хотілося роззиратися довкола через страх перед тим, що я можу побачити там, що могло там зачаїтися і простягнути мені пазуристу руку. Я просто пірнув до світла, практично не вірячи в те, що воно ще там, страшенно боячи, що брама будь-якої миті може зачинитися і лишити мене самого в пітні. Тетраметова галюцинація. Сказав я собі згодом, і цього пояснення просто мало вистачити. То чому ти не викрала траулер? Вона знову хитнула головою і загасила свою цигарку. Запанікувала. Вирізала пам'яті у двох тіл, у сітях. І просто вона здригнулася. На мене наче щось витріщилось. Я викинула їх назад у воду. Закинула пам'яті якнайдалі в море. А тоді просто втекла. Навіть не спробувала підірвати печеру чи замести сліди. Пройшла пішки аж до заобервіля. Її голос змінився. Але я не міг, напевне, сказати, як саме. Останні кілька кілометрів проїхала наземною машиною з одним хлопцем. Молодий ком, який віз дітей додому після польотів на гравпланерах. Гадаю, тепер усі вони мертві. Так, я за Обервіль був недостатньо далеко. Я втекла на південь. Коли протекторат підписав угоду, я була у глушині під будкінарі. Сили картелю знайшли мене в колоні біженців. Закинули в табір разом з ними всіма. На той час це здавалося мені майже справедливим. Вона незграбно витягнула нову цигарку і засунула її до рота. Скосила погляд у мій бік. Тобі смішно? Ні. Я допив каву. Втім, мені цікаво ось що. Що ти робила біля Буткінарі? Чому не повернулася назад до Індиго Сіті? Ти ж прихильниця кемпістів і взагалі? Вона скривилася. Я не думаю, що кемпісти були б раді мене бачити таке ще я сама перебила всю їхню експедицію. Це було б важкувато пояснити. Кемпістів? Так. Тепер в її голосі відчувалася стримана веселість. А хто по твоєму. Профінансував ту поїздку. Обладнання для роботи у вакуумі, бурильне та будівельне обладнання, аналогові установки та систему обробки даних для брами. Я тебе благаю, таке ще. Ми ж були на межі війни. Звідки по твоєму взялися всі ці речі? Хто по твоєму стер браму з Ленфольдського архіву? Як я вже казав, проборчав я. Мені не хотілося про це думати. Отже, це було за тієким пістів. То чому ти їх порішила? Не знаю. Вона змахнула рукою. Це здавалося... Не знаю, ковачу. Резонно. Я загасив цигарку, стояв перед спокусом взяти ще одну, а тоді таки взяв її. Зачекав, дивлячись на Вардані. Це... Вона зупинилася і похитала головою. Почала знову старанно вимовляючи слова. Я думала, що я на їхньому боці. Це було логічно. Ми всі були згодні між собою. В руках кемпа корабель стане козирем у перемовинах, якого картель не зможе ігнорувати. Війни їх біодопомогти нам виграти війну. Безкровно. Ага. А тоді ми з'ясували, що це військовий корабель. Арібова знайшла біля його носа вогневу батарею. Помилитися там було практично неможливо. А тоді ще одну. Я... Хм. Вона зупинилася і випала трохи води. Знову прокашлялася. Вони змінилися. Вони всі практично миттєво змінилися, навіть Арібово. Колись вона була така... Це було схоже на одержимість. Наче їх одне за одним захопила така собі розумна стута, як ті, яких показують в експеріях-жахливчиках. Наче щось перейшло крізь браму, і вона знову скривилася. Мабуть, я все-таки ніколи не знала їх аж так добре. Двоє страулера були військові, я їх геть не знала. Та їх усіх потягнуло до одного. Вони всі говорили про те, що можна зробити, про обов'язковість цього, про революційну необхідність, випарувати лендфул бомбардуванням з орбіти, вімкнути двигуни корабля, тепер вони вже думали про насвітлові швидкості, говорили про те, щоб розпочати війну на Латтімері, влаштувати там те саме. Планетарне бомбардування, Влаттімер Сіті, Портосенс, Суфрієр. Хай усі вони зникнуть, як Заобервіль, поки протекторат не капітулює. Чи могли б вони це зробити? Можливо. Системи на кораблі Нкрумі досить прості, треба лише розібратися з основами якщо цей корабель був хоч трохи схожий, вона знизала плечима. Втім, він такий не був, але ми тоді цього не знали. Вони гадали, що на це здатні. Що важливо саме це, І їм не був потрібен козир у перемовинах. Вони потребували бойової машини, і я їм її дала. Вони раділи за мільйонів, як доброму жарту. Напивалися вночі, розмовляючи про це. Співали, блін, революційних пісень. Виправдовували це красивими словами. Вся фігня, яку можна почути на державних каналах, але розвернути на 180 градусів. Лицемірство, політологія – все це заради того, щоб скористатися машиною планетарного знищення. А я їм її дала. Не думаю, що вони б змогли знову відчинити браму без мене. Вони були просто дряпунами. Я їм була потрібна. Нікого іншого вони знайти не могли. Всі магістри гільдії вже давно поверталися на латнімар криокапсульними лайнерами або сховалися в Лендфолі, чекаючи на свої гіперкитки, оплачені гільдією. Венея рібово розшукали мене в Індіго-Сіті. Вони благали мене їм допомогти. І я допомогла. Коли вона повернулася до мене, на її обличчі відобразилося щось схоже на прохання. Я дала їм її. Але ж ти забрала її назад. Лагідно нагадав я. Її рука заворушилася по столу. Я перехопив її і трохи потримав. «З нами ти збиралася вчинити так само?» – запитав я, коли вона наче заспокоїлася. Вона спробувала висмикнути руку, але я її не відпустив. «Тепер це не має значення». Рішуче сказав я. «Це вже зроблено. Тепер ти маєш просто з цим жити. Так і треба, Таню. Якщо це правда, просто визнай це. Якщо не переді мною, то перед собою». З куточка одного ока на застиглому обличчі навпроти мене витекла одна сльоза. «Не знаю», – прошепотіла Варданія, – «я просто виживала». «Непогано», – відповів я їй. Ми мочки сиділи та трималися за руки, поки офіціант, скорившись якомусь ірраціональному пориву, не прийшов поцікавитися, чи не треба нам ще чогось. Згодом, ідучи назад вулицями Розкопки 27, ми проминули той самий майданчик для збору утилю і той самий марсіанський артефакт в у стіну. Мені раптом згадалася, застигла мука марсіян потонулих і запечатаних, у бульбашковому матеріалі корпусу власного корабля. Тисячі марсіян аж до темного обрію, схожий на астероїд громади судна, потонулий народ янголів, що били крилами в останньому божевільному намаганні врятуватися від катастрофи, яка охопила корабель посеред бою. Я скоса поглянув на таню вартані, і до мене раптом, наче приплив емпатинун, прийшла думка вона бачить той самий образ. Сподіваюся, він сюди не приїде, пробурмотіла вона. Прошу. Гвицинський. Коли звістка розійдеться, він Він захоче опинитися тут і побачити, що ми знайшли. На мою думку, це може його знищити. А йому дозволять приїхати? Вона плечима. Ну, Якщо він дуже цього захоче, його важко буде втримати по-справжньому. Його відправили на пенсію до Бредбері, де він останні століття займався легкою дослідницькою роботою. Але він і досі має кількох мовчазних друзів у гільдії. Навіть зараз ним дуже захоплюється. Вистачає почуття провини перед ним, Через те, як із з ним повелися. Хтось йому допоможе, забезпечить йому гіперкідок щонайменше до Латімера. А далі, ну він досі має вдосталь особистих коштів, щоб подолати решту шляху самостійно. Вона хитнула головою. Але це його вб'є його безцінні марсіяни билися та гинули групами зовсім як люди. Братські могили та витрачання планетарного багатства на бойові машини це спростовує все, у що він хотів вірити. Ну, хижацькі гени. Я знаю. Хижаки мають бути розумнішими. Хижаки прагнуть до домінування. Хижаки створюють цивілізацію та виходять у зорі. Та сама стара пісня, щоб її. Той самий старий усесвіт, щоб його. Лагідно зауважив я. Просто, принаймні, вони вже не билися між собою. Ти сама сказала. Інший корабель був не марсіянський. Так, не знаю. Він однозначно не скидався на марсіянський. Але хіба це краще? Об'єднати свою расу, щоб можна було піти на надерти дупу чужій расі. Хіба вони не могли це перерости? Схоже, ні. Вона мене не слухала. Вона вдивлялася незрячими очима зацементований артефакт. Вони, напевно, знали, що загинуть. Намагання полетіти геть інстинктивне, як і біг від вибуху бомби. Як викидання руку вперед, щоб зупинити кулю. А тоді корпус що, розтопився? Вона знову поволі хитнула головою. Не знаю, я так не вважаю. Я думала про це. Та зброя, яку ми бачили, вочевидь, діяла якось простіше. Змінювала. Вона змахнула рукою. Не знаю, довжину хвиль матерії, щось гіпервимірне, щось за межами тривимірного простору. Виглядало саме на це. Думаю, корпус зник. Думаю, вони були в космосі ще живі, бо корабель у певному розумінні ще був на місці. Але вони знали, що він ось ось щезне. Думаю, тоді вони і спробували полетіти. Я здригнувся від спогадів. Атака, певно, була масштабніша, ніж та, яку ми бачили. Вела вона далі. Те, що ми бачили, навіть поряд не стояло. Я гмикнув. Ну так, автоматичні системи мали можливість попрацювати над цим 100 тисяч років. Логічно припустити, що вони вже перетворили це на красне мистецтво. Ти чула, що сказав Генд якраз перед тим, як стало кепсько? Ні. Він сказав, ось що вбило інших. Того, якого ми знайшли в коридорі, але він казав і про інших теж. Вена, Арібову, решту команди. Саме тому вони залишалися там, поки в них не вичерпалося повітря. З ними це теж сталося, чи не так? Вона зупинилася серед вулиці і поглянула на мене. «Послухай, якщо це сталося...» «Як і внов, «Так, так я й подумав. Ми вирагували траєкторію того кометника. Скористалися гліфовими лічильниками та власними інструментами. Просто для певності. Плюс-мінус раз на 1200 стандартних років. Ну, якщо це сталося із командою Арібову. Це означає ще одне майже успішне зітнення з іншим військовим кораблем. Рік максимум 18 місяців тому. І хто його знає, на якій орбіті він може бути?» З погляду статистики. Видихнула вона. Так, про це ти теж подумала. Бо які з погляду статистики шанси на те, що двом експедиціям з інтервалом о 18 місяців не пощастить натрапити на зіткнення з кометним кораблем у глибокому космосі? Астрономічно низькі. А ще, і це ще консервативна оцінка. Таке практично неможливо. За винятком. Я знову кивнув і сміхнувся, бо побачив, як у неї, коли вона додумала це до кінця, почала знову вливатися, наче струм сила. Правильно. За винятком того випадку, коли там літає стільки сміття, що таке буває дуже часто. Інакше кажучи, за винятком того випадку, коли перед нами зафіксовані рештки цілої флотської битви системного масштаба. Ми б це помітили, невпевнено сказала вона. Ми б вже помітили деякі з них. Сумнівно, там дуже багато простору, а навіть здоровезний корабель завдовжки 50 кілометрів за мірками астероїдів є невеликим. І це ж усе одно не шукали. Ми щойно туди дісталися. Зарилися, на ну, саме у грязюку, видобуваючи археологічний непотріб, який можна швидко розкопати і швидко продати. Відбивали інвестиції. Так це називається в Ленфолі. Ми розучилися дивитися на щось інше. Вона чи то засміялася, чи то майже засміялася. А ти точно не Вецинський, ковачу, Бо ти інколи розмовляєш зовсім як він. Я знову всміхнувся. Ні, я теж не Вецинський. У мене в кишені завібрував телефон позичений Распіноїджи. Я витягнув його, скривившись Через тертя в ліктьовому суглобі. Слухаю. Це Венксават. Ці хлопці все зробили. Якщо хочеш, ми можемо вилетіти звідси вже сьогодні. Я поглянув на Вардані і зіткнув. Так, хочу. За пару хвилин прийду до тебе. Я сховав телефон у кишені і знову попрямував вулицею. Вардані пішла за мною. Слухай, сказала вона. Що таке? Оті слова про видивляння на всі боки. Замість порпатися у грязюці. Звідки ви не раптом узялися, пане Не знаю. Я знизав плечима. Може, це зі світу Гарлена. Це єдине місце в протектораті, де, думаючи про марсіян, як правило, дивляться назовні. О, в нас є власні місця розкопок і рештки, але з усього, що пов'язано з марсіянами, не забувається одне – орбіталки. Вони висять у небі кожен день твого життя. Кружляють і кружляють, наче янголи з мечами та свербінням у пальцях. Частина нічного неба. Все те, що ми знайшли тут, мене насправді не дивує. Для цього вже настав час. Так. У її тоні відчувалася енергія, що зростала просто на очах. І тут я зрозумів, що в неї все буде гаразд. Був такий момент, коли я думав, що вона залишається не для цього, що осівши тут і перечекавши війну, вона хоче оригінально без поспіху покарати себе. Але яскравої нотки ентузіазму в її голосі виявилося достатньо. В неї все буде гаразд. Це скидалося на кінець тривалої мандрівки. Спільної мандрівки, що почалася з близького контакту за допомогою прийомів психічного відновлення посланців, у краденому шатлі на іншому боці світу. З мене неначе злізав струб. І ще одне, сказав я, коли ми дісталися з вивистої вулиці, що вела до маленького занедбаного аеродрому розкопки 27. Під нами клубочилося камуфляжне маскувальне поле кольору пилу, що належало лінкору клину. Ми зупинилися ще раз, аби на нього поглянути. Що таке? Що мені, на твою думку, зробити з твоєю часткою грошей? Вона пиртнула засміявшись, цього разу щиро. Перекажи їх мені голкокитком. Одинадцять років, так? Дай мені якийсь привід для очікування. Гаразд. Внизу на аеродромі з маскувального поля раптом вийшла Амелі Ванксават, зупинилася і подивилася вгору на нас, прикривши однією рукою очі. Я підняв руку і помахав їй, а тоді почав спускатися до лінкора та тривалої поїздки.